Марта наклала шапку на опутало, обтоптала землю біля його ніг, бо вітер за день розхитав дичку, Глибоко вдихнула маслянистий, липкий запах конопель, висмикнула на грядці ще теплу тугу цибулину, турнула ногою кота, що вигинався вогнистою дугою, терся до її литок, перевертався перед нею горі черева, облеснення в чаві заганяв пазурі у тверду стежку. Кіт здивовано цкочив, швиденько пережив образу, випростав рудого хвоста і пішов попереду неї, наче присвічував дорогу товстою восковою свічкою. Було і скисло. Її голос прогудів незвично навіть для неї самої. Кіт почув лише ковське, у слові скисло. Терновсьчукою обстежкою блесливо нявкнув. Старий ворон вистромив з-під голову, витрусив із глухомануватого вуха сипку луну Мартиного голосу і подумав «Було!». Вечеряє Марта неквапливо, своєю квашеною капустою з пахучою олією. Береться за яєчню, але їй швидше задлягодиться, бо на неї чекає її найулюбленіша страва – гарбузова каша». Тоді сьорпає гарячий чай із шипшини, а потім по всьому і ще довго жує білий крамничний хліб. Ця звичка збереглася в неї іще з дитинства. Малий Богдай засинав, а вона кратькома пошипувала хліб у темноті. Розглядає себе у великому з боковими підкрилками, що потроюють зображення дзеркалі. Їй іноді здавалося, що це дзеркало вивчає її з якимсь печальним інтересом, і що воно часто бавиться з нею у піжмурки. Бо його холодного чотирикутника на Марту дивиться ту сумна, самотня вдовиця, от погляду якої на тілі виступають сироти. то виплекана хтива молодичка з гріховодним вигином брови, з випнутими губами, наче вони вже підставлені для поцілунку. Іноді це найчастіше буває взимку, коли Марта відіспиться на всі боки, на ніч намаже лице яїчним білком, а вранці сполосне його теплою водою, і з дзеркала за нею піддивляється соковито, як стиглий персик дівчисько, яке ще не зазнало любові й розкоші, але вже чекає цієї неминучої, все знищувальної і все оновлюючої навали на своє тіло і серце. Бувало, що Марта не витримувала цієї жорстокої гри і накривала дзеркало халатом. Щільно затулила шторами вікна. Перевірила, чи не залишилось десь непомітної шпаринки. Почала роздягатись. Лунко, стерельно звільнений від цілоденної напруги, замок на грудника. Тогі перса полегшено зітхнули і довго погойдувались, аж поки не зійшли волочною парою, що лягла над дзеркало двома вологими кружальцями. За плечима у неї озвався піснуватий чоловічий голос, «Чи ти молилась на ніч, десдемону?» Марта зойкнула і задолила оголені груди руками. Рвучко повернула голову назад, опустила руки за руди і скружно усміхнулася мими лише устами. Вона й забула, що рука перед цим натиснула на вмикач телевізора. Зображення на екрані ще не зміцніло, плевло згори донизу. Чорний з виріченими вирлами отенло провалювався в небуття, і з'являвся знову. Марта знала розв'язку цієї стени. Їй не хотілося бути свідком хрестомаційної несправедливості. Вимкнула телевізор і закрила екран накрохмаленою серветкою, на якій вишиті шишкінські ведметики заготовляли дерево на нову хату Тимоша Гонти. Однак вона вже не могла збутись відчуття, що за нею хтось таки стежить. Вимкнула світло і роздяглась в темноті. Перегодя, коли очі вбулися в чорній коробці кімнати, вона побачила у дзеркалі своє біле гінке тіло, підійшла ближче, щоб роздивитись його, вела руками по тугих стегнах, по рівному мармуровому животі, відчувала, що стане її гожий і невилюблений, але втіх і від того не відчула. Зозла стиснула жменями груди, аж скривилась від болю і присіла. На в перебігла до ліжка і впала на пухкі перини. Лев із зашитою пащею печально стежить за своєю господинею а молодий лось чомусь не користався нагодою, щоб подалі дременути від переслідувача, що саме ловить гав. Втома одразу ж закувала її у важкий, незрушний панцер. Вистачило сили прислухатись, чи не рипнуть ці двері, чи не з'явиться на порозі громкогусул, чи не запахне в хаті сигаретним димом, чи не прошелестить його зухвалий голос. Ви кликали лікарчика – на стіні годинник, моркоче в ногах котисько, заснула. Сашко Тур сидить у Мартиних коноплях, затуляє пальцями носа, бо конопляний дух свердить йому Ністрі. Варто б чихнути, як городище скажуть. Все ясно, і треба буде негайно переходити на легальне становище. Він крався коноплями до Мартинного Будала. Сашко розпочав пошук лікарчиного годинника – Найперше підозра впала на Марте не а почалася операція, як і всі великі діла людства, із випадкової причини. По приїзді із Рівнополя Сашко довідався не від Марині, бо коли тур у міліцейській формі, вона з ним нави, шпортається на рівній дорозі, а на запитання відповідає «так, ні». Отож, довідався він, що Сармацький горб – це колишній вулкан, який ще не зовсім погас, і його нутрощі ніби знову починають закипати. Сашкові кобори ці побрехенькі. Він відкинув їх, як безглузду анонімку. Але його думки самочинно повертались до цієї чутки, аж поки не визріли у відкриття. Тепере те, хай він собі росте. В каламутній воді можна спіймати золотого годинника. У вісні Марті знову почала вважатися мамина рука. Покручені ревматизмом пальці тягнулись до неї, видовжувалися синіли. Марта бачила, що до мамина рука впізнавала її, бо це була найєдиніша рука у світі, де рук майже вдвічі більше, ніж людей. Це була та єдина рука, яку не вибирала Марта, як вибирають руку товариша чи дружини, а яка була їй дана за давнім законом походження кожного з нас. Впізнала і потріскані нігті з чорними підківками бруду, які ніколи не могли випарити стара Ксеня. Впізнала здотівени на тильному боці долоні. Пізнала червону перев'язь на зап'ястці. Мама вірила, що та ниточка, якщо й не боронить її від наврочення, то принаймні заспокоює. Рука тягнулась до неї з холодної осінньої ночі, як кволий промінь світла. Хотіла торкнутись мартиного чола чи уст, але Марта з жахом тікала од неї, бігла городищами, збивала об каміння коліна, їй присвічував дорогу хвостом, як свічкою орудий кіт. Вона вибивалася з сил, тікала до своєї бабці Марти, що жила по той бік горба. Але назустріч її починала тягнутись ць бабина рука, пошпигана голкою, з підпухлими від вишивання пучками. І Марта поверталася, щоб бігти до прабабці Ксені, але не знала, де вона живе, а запитати було ні в кого. Самі немовлята ходили городищами. Сон їй був важкий і виснажливий.